Rugăciune pentru curățirea inimii de lene. Aleluia, slavă ție, Tată, ceresc! Te iubim și te rugăm ceartă leagă și alungă pe demonul lenei, care drumul vieții noastre, cu tot felul de curse, l-a semănat, încât să nu aducem rodul cel sfânt și binecuvântat pentru care ne-ai creat. Ne împiedică să facem poruncile tale și poruncile fericirilor pe care Domnul Isus Hristos ne le-a lăsat. Ne împiedică să le facem bine, să învățăm pe alții. Ne îndeamnă să nu muncim, de taina păcăinței să nu ne amintim, de păcate să nu ne curățim, ca un smochin fără rod să fim. Pentru neamul nostru, crucea să nu ne-o purtăm, ne împiedică împreună cu demonul Achediei să ne rugăm să postim pe alții să-i ajutăm. În toate cele sfinte, zăbaba, amânarea, negrija, îndoiala au pus ca să le lăsăm. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisui te iubim și te rugăm. Cearte leagă și alungă pe demonii lenei Achediei și somnului care ne dau somnolența în timpul rugăciunilor, aduc asupra noastră ispite, cuvinte deșarte, amintiri, vrăjmași, ne împiedică să rostim clar, corect, să venim la slujbe, să priveghem, să facem cuvântul de folos, să întârziem fapta bună ca să-și din valoare, sau să o lăsăm ca nefolositoare ne îndeamnă să stăm pe scaun, să căscăm, să ne rezumăm la altceva să ne gândim sau să lucrăm. Iar credința, evlavia, iubirea, care sunt sufletul rugăciunii, să nu le putem în cuvintele noastre turna când la tine, în biserica ta, ne vei aduna. Aleluia, slavă ție, împărăte ceresc! Te iubim și te rugăm, ceartă leagă și alungă pe demonul lenei, care se strecoare pe neșteute în viața, în casa, în neamul, în biserica, în lucrarea, în inima, în gândul nostru. Le schimbă, le strâmbă, le strică, le zdrobește. Inimile, sufletele, mințile, le smintește, semințele cele rele sădite de ceilalți demoni, el le îngrijește, Neglijența, nesimțirea cea împietrită, nepăsarea, sunt armele prin care el, ființa, neamul, biserica, le cotropește, le schilodește, le, le nimicește, le cucerește, de aceea, Dăruiește-ne rugul rugăciunii, care arde, alungă, distruge toată lucrarea Lui, curățește inima, sufletul, ființa noastră de toată otrava Lui. Bene să ne întărim, să-L biruim în suflet, biserica ta cea sfântă, să o zidim și de o sânda cea veșnică să ne izbăvim. Amin.